ve anna Muhammedin abdülü ve rasulü ve nüssalli ve nüsselim alen صلى الله عليه وسلم ve ala aleyhi ve sallam ve ala aleyhi ve sallam ve Syukur dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya Dapatlah sama-sama kita pada pagi, subuh, Jumaat yang penuh barakah Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita Keberkatan hidup Sebagaimana doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa Nabi pernah mengungkapkan Nabi pernah membacakan satu doa Allahumma barik li ummati fi buquriha Ya Allah berkatilah umatku yang berbagi bahagian Ya Allah berilah keberkatan bagi umatku yang menghidupkan paginya Alhamdulillah, Mudah-mudahan kitalah orang yang mendapat apa yang Nabi maksudkan Keberkatan pagi Sama ada orang yang berniaga, ada keberkatannya Orang yang bangun dan beribadah, ada keberkatannya Bangun apa saja ibadah yang kita buat Semua ada keberkatan, kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Lebih-lebih lagi kita pun pada pagi ini Pagi Jumaat, kita buat solat ataupun kita laksanakan sujud tilawah ataupun sujud, sujud sejadah. Cuma ialah kesempatan pagi ni kita nak mengejar sikit, kita ada kuliah lagi. Jadi kita, saya sendiri sebagai imam pun kita rasa macam tak sedap. Macam makan tu tak tak tak sempurna. Biasa ada al-insan. Tapi tak apalah sebab kita mengejar saya pun flight awal pagi ni. Kalau flight pun 12 tengah hari tu boleh kita persambung lagi insyaAllah. Apalah lain-lain waktu ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih pihak Masjid Pau Lima, Cikgu Nik Zul dan juga semua lah pimpinan-pimpinan masjid dan juga pimpinan masyarakat sekitar yang ada pada pagi ini. Saya kira satu benda penting untuk kita ambil iktibar sekali ialah apakah perasaan kita tuan-tuan semua. Saya ni orang Kedah tuan-tuan. Jadi kalau saya cakap ni bunyi Bunyi ayam ulang semua tu Tuan-tuan buat-buat faham lah Buat-buat <laughs> faham sajalah ya uh, Sebab kita pun kedah dengan Kelantan ni Tak jauh sangat Tambah saya pula kampung saya sik Sik dengan baling Dekat uh, Cakap Tok saya pun dia punya cakap pun Sama juga Goyak, tubik uh, Tapi Adalah dia macam siam sikit Dia macam-macam nak siam sikit hmm, Jatuh belak kan kulit kan krim gosong kelak bermak. Ni banyaklah bunyi-bunyi tu, tapi mai sini lagi banyaklah. Manik letting putih sepung lagi banyaklah. Air penguat sini lagi sedap, lagi sedap bunyi. Tak apalah, apa-apapun -apa. tu saya semalam saya cerita di masjid semalam, kata saya dulu hampir-hampir nak jadi jodoh dengan orang Kelantan, dululah. Ada dulu, ada lah satu daerah tu, tapi tak jadi. Basah. Ada cerita lah Cerita 13 episod Panjang cerita lah Cuma Dulu lah Dulu Dulu Pasal saya minat orang Kelantan Kalau dia kecek tu Sedak bunyi Kalau bukan orang Kedah tak sedak Oh ni rakam Oh marah orang Kedah nanti Kalau orang Kedah ni Kalau dia marah tu Bunyi kasar sangat Takut kita dengar Balik bang Tabuk Tapi takut Tapak Dia dia cakap bahasa tu juga Tapi kasar bunyi Kalau Kelantan ni sedak habben katebo sudah sudah sudah dia dia bunyi lembu ayu eh, punya lembu ah oh, kan bodoh apa sudah sudah kalau petah lagi bodoh piang bubuk pahang boh faso bapak emu kau oh, sudah pahang kaso bunyi lah itu yang tak jadi tu tak apalah ya akhirnya jodoh kau Selangor kan <laughs> Tuhan menentukan segalanya lah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian baik. Pada pagi ini insya-Allah saya nak berosing dengan tuan-tuan yang saya muliakan semua berkaitan dengan satu benda yang penting iaitu apakah kiranya kita akan buat tuan-tuan? Sekiranya kita semua yang ada dalam masjid pau lima pada pagi ini kita diberi peluang, diberikan resti untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dapat peluang jumpa Nabi, tuan-tuan. Apa benda yang paling kita nak buat? Apa benda yang kita nak minta daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa benda kita nak minta dari Nabi, tuan-tuan? Kita kalau dapat rezeki jumpa Nabi, tak ada siapa pun nak minta tender kantin sekolah. Tak ada. Tak ada siapa jumpa Nabi, minta tanah, minta air. Tak ada, tuan-tuan. Nah, minta bantuan apa, tak ada. Bantuan mungkin iyalah. Tapi bantuan lain. Apa dia? Kita nak minta daripada Nabi Syafaat Nabi kita Selamat kita di akhirat nanti Tak ada apa yang kita nak minta yang lain dah Nak minta tambah selagi Tak ada, tak ada Nak minta pun supaya kita selamat di akhirat nanti Yang itu namanya syafaat Dia ceritakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi kita tuan-tuan Yang mereka ini sangat-sangat Menginginkan untuk bersama dengan Nabi Hatta kalau boleh Mati nanti pun Juga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi mengingatkan Kalau kamu nak duduk sama dengan aku Dalam syurga Rapat menjadi jiran aku dalam syurga Satu amalan mesti kau buat Namanya Faaksirus sujud Memperbanyakkan sujud Banyakkan sujud Banyakkan sujud ni erti kata apa? Iaitu memperbanyakkan solat-solat sunat Banyakkan solat sunat Sebab saya puji, bagus tuan-tuan Saya tadi sampai sikit lambat Saya duk ingat Nak dekat semayang dah Risau agak-agak-agak Saya nak semayang sunat ke tak? Tapi Alhamdulillah sempat Maknanya kita ni Saya tengok Kelantan Dia punya daripada waktu azan nak Hormatnya tu hampir nak 20 minit lebih kurang Saya tengok Bagi peluang pada jemaah Bagi sempat untuk solat sunat tu bagus tuan-tuan Kita nak supaya Nak jadi jiran Nabi Memperbanyakkan sujud insya Allah kita akan ada peluang Dia berkata tuan-tuan Kita ni dalam hidup Kalau boleh kita mati Bangkit Dengan golongan Minnan nabiyin wasiddiqin Wasyuhada wassalihin Tuan-tuan kalau bangkit nanti di hari akhirat Tuan-tuan bangkit nanti Dibangunkan Allah nanti Yang bersama-sama dengan tuan-tuan itu... Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Anas bin Malik. Kan. Rasulullah lagilah. Kan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tuan-tuan rasa cerah masa depan tak? Kalau bangun... Bersama dengan geng-geng tu. Sek-sek tu. Oh, selamat dah kita. Selamat dah. Selamat dah. Tapi kalau bangkit nanti tengok-tengok... Korun. Namru. Pir'aun. Eh, aduh. Ada pala ular. ni ya Allah silap lorong salah salah grup salah grup WhatsApp. <laughs> salah grup ni la ilaha illallah billah hmm, maknanya itulah grup kita nanti. Memang kita nanti di akhirat dibangkit bersama dengan golongan mana? Kan disebut dalam surah An-Nisa kan. Kita akan bangkit dengan siapa yang kita sayang masa hidup. Ada satu cerita. Zaman Nabi Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam Antara mukjizat Nabi Isa ni Al-Masih. Nabi Isa ni dia Al-Masih. Al-Masih ni yang menyapu. Yang menyapu. Apa dia sapu? Kalau sakit sembuh. Kalau rosak jadi elok. Kalau mati hidup. Tu dia namanya Masih. Kan kalau orang yang belajar bahasa Arab kan imsah sabur sapu padam apa? Pepahitaman ha. Al-Masih. Nabi Isa salah satu mukjizat dia, dia sapu yang mati hidup. Salah satunya Ada satu orang pakcik tu Lama meninggal Lama dah meninggal Zaman Jepun Lama dah meninggal <laughs> Lama dah dia meninggal Satu hari Nabi Isa AS Menghidupkan satu orang Pakcik Lama dah mati Nabi Isa Dengan pengikut-pengikut dia Ikut sekali Hidupkan Dengan izin Allah lah ha, Ini semua mu'jizat Izin Allah Siapa pakcik tu Bangun Oh pakcik tu Dia bangun Tuan-tuan tahu Dia bangun Dia kata apa Pak cik tu dia bangun-bangun dia kata, "Keldai aku, keldai Kel aku. Keldai aku, keldai aku." Kejuk hat puak-puak hat apa ni pengikut Nabi Isa ni bahasa pelekat. Hai, wano pak cik ni? bangun bangun cari hima dulu. Cari apa? Keldai, cari keldai dulu. Apa jadi ni? Oh, bangun-bangun Alhamdulillah... alhamdulillahillazi ahyana ba'da maamatana doa bangun tidur. <laughs> kan, koklah Apa sebut benda elok-elok lah Allahumma'antas salam ke wirik ke apa Tak Dia bangkit-bangkit Dia bangun-bangun Dia kata apa Keldai aku Keldai aku Lama mati Pakcik ni mati beratus tahun dah Dia bangun-bangun Dia kata keldai aku Jadi pengikut Nabi Isa pun pelik Dia kata Wahai Nabi Allah Buat apa pelik sangat pakcik ni Bangun-bangun Cari keldai dulu kata, Cari keldai dulu Buat apa dia Pasal apa Jadi Nabi Isa kata Inilah dia pakcik ni Masa dia hidup Sewaktu mana dia hidup dahulu, inilah yang dia amat sayang. Apa yang dia sayang? Keledai dia. Kalau sekarang ni, Myvi, Kanci, Rusa, Kami, Ayai, Tik, Oblakah tu. Harta benda. Mungkin anak pinak cucu yang kita terlalu sayang sangat. Sampai t, oh tak boleh tinggal, nak pergi semak. Nak pergi semayang pun rasa, rasa saya. Rasa berat. Nak pergi semayang. Pasal apa ni, ni, ni, ni, ni? Hai, tutup kedai lagi. Tay-tay ngerik ni. Banyak orang nak mari ni. Rapat oh, orang mari ni. Dan saya nak tinggal ni. Jadi kita pun... Ah, nampak, nampak, nampak. Ingat. Kita mati. Allah akan bangkitkan kita nanti. Sama ada cara kita mati. Atau Allah bangkitkan kita. Dengan apa yang kita sayang semasa hidup. Tuan-tuan yang paling sayang dalam hidup apa? Itulah yang tuan-tuan akan cari... ...selepas dibangkitkan dari kematian nanti. Ada orang mungkin dia bangun-bangun dia cari apa? Cristiano Ronaldo Dos Santos Avero. Pemain bola. Tak tahulah dia cari apa, tak tahulah dia cari. Apa yang dia minat, yang dia minat dalam hidup Michael Jackson. Dia cari yang itu mana, mana, mana. Sumpah pakcik tadi, keldai aku, keldai aku. Doa lah pada Allah... Kita bangkit daripada mati nanti Bangkit daripada mati Supaya kita cari Nabi kita Dan kita dibangkit bersama dengan orang-orang soleh Ulama ada mengajar Ada satu amalan Ada satu ayat Tuan-tuan kalau rajin amal ayat ini Mudah-mudahan Allah bagi rezeki Tuan-tuan mati Allah bangkit bersama dengan para solehin Dengan orang-orang yang baik-baik soleh-solehnya semua Apa ayatnya? Rabbana amanna Rabbana amanna Bima anzaltawat taba'na rasul Faktubna ma'asyahidin Baca yang tu Rabbana amanna Bima anzaltawat taba'na rasul Faktubna ma'asyahidin Tak salah saya ini ayat Quran dalam surah Ali Imran. Ayat tu saya lupa. Ayat 50 lebih lah tuan-tuan. 53 ke 58. Tuan-tuan cuba cari ya. Uh, buat kerja rumah sikit ya. Eh. Homework, homework. Tuan-tuan cari sendiri. Tak silap saya. Tapi surah betul. Surah Ali Imran. Ayat tu lah 50 lebih. tuan, -tuan cuba cari. Jadikan dia amalan Saya punya guru dulu Syekh Husin Masa di Mesir Dia bagikan kami ayat tu Dia kata Amal ayat ni Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita Dengan yang baik-baik Pasal syekh saya ni dulu Dia pernah Banyak Dia guru-guru dia banyak Tapi dalam banyak-banyak Yang dia pernah mimpi Guru dia meninggal Macam-macam lah dia cerita Dia nampak guru dia bersama dengan Orang-orang oh, Bercahaya Semua tu lah Panjang cerita dah Cuma saya nak bagi tahu rajin lah amal ayat tu Mudah-mudahan Satu Quran tu bagus Ha, tapi antara amalan-amalan ayat ayat itu tu boleh jadi istiqomah kan baca tu rabbana uh, mana bima anzalta wattaba'al rasul faktubna ma'asyhidin kan صدق الله العظيم amin ya rabbal al alamin mudah-mudahan ya tuan-tuan baik <coughs> Oleh sebab itu kita nak sangat jumpa nabi sebab kita nak minta syafaat daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma jangan salah faham lah orang kita ni kadang Ayat Quran ni, dia tak amal semua. dia Saya bukan bagi ayat tu, supaya tuan baca ayat tu saja. Nanti ada orang dipegang ayat tu, ayat yang dia tak baca dah. Hei, dah, Quran baca semua. Ada orang kan, Quran tak baca. Tapi ada ayat-ayat dia baca, pasal ada kepentingan. Ada benda tu penting untuk dia, dia baca. Contohnya, ada orang kata, dia baca satu ayat. Ayat ni, dia kata, ustaz. Kalau kita baca, oh boleh, tak nak apa. Polis tak nampak kita. Ada satu ayat tu, dia kata. Waja'alna min baini aitihim saddan wa min kholfihim sadda fa aghshayna umhum la yubsirun. Oh, polis tak nampak Baca tu. Speedteret, uh, Roblox, oh, lepas gitu. <laughs> polis tak nampak kita. Dia kata ayat tu. Hmm. Nipu. Ya Allah, <laughs> muni. <Yolomu>, ni <laughs> dia kata macam ayat surah Yasin kan, surah Yasin. Baca hmm, tu. Ah, lah ni polis pun dengar ceramah. Hmm. Sekali poli pun baca ayat tu juga. Kita tak nampak mana poli Suruh sama mari lah Eh mari sama mari. Kan? Oh, jadi jangan amalkan ayat tu hanya untuk tujuan-tujuan macam tu saja. Bacalah Quran tu semuanya, ya mudah-mudahan. Okay Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadinya kalau dapat peluang jumpa Nabi, benda yang paling kita nak sekali ialah minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaat? Syafaat tu apa ni tuan-tuan? Syafaat. Syafaat ertinya atwasutu lil ghairi bi jalbil manfaatin au daf'i mudarratin. Syafaat maknanya menolong orang lain dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Artinya Nabi kita... Yang kita nak sangat syafaat Nabi... Karena Nabi dapat memberikan manfaat kepada kita... Dan menolak kita daripada bahaya... Ini semua dengan izin Allah... Sebab itu tuan-tuan kalau pernah baca... Syafaat ni dia ada bentuk-bentuk dia... Syafaat ni antara bentuk dia yang disebut ulama... Antaranya... Yang pertama syafaat ini... Nabi boleh masukkan seseorang dalam syurga... Tanpa hisap... Satu... Yang kedua... Siapa-siapa yang dah confirm pergi neraka... Dah memang nama dia tu... Geng neraka dah... Tapi boleh... Dipilih... Untuk dikeluarkan daripada neraka... Dengan syafaat Nabi... Juga syafaat ni ialah... Nabi boleh keluarkan kaum yang tengah diazab dalam neraka tu... Yang tengah azab tu... Nabi boleh keluarkan... Dengan syafaat Nabi... Izin Allah Ta'ala... Juga Nabi boleh upgrade... Syurga seseorang Dia dah masuk syurga Syurga dia syurga Biasa-biasalah Ada ustaz syurga biasa-biasa Dia syurga ni Dia ada Great-great dia juga lah Dia suka kalau hotel ni Ada 3 star, 5 star, 7 star lah Dia kan ada syurga Tadi kita macam Jannatul Ma'wah Apa lagi ha. apa ni Janna, Syurga Jannatul Ma'wah Firdaus Ar-Royan Itu kan nama-nama syurga Jadi ada peringkat-peringkatnya Kalau kita dah ada rezeki masuk syurga. Nabi punya syafaat. Daripada parah syurga yang kita duduk tu. Upgrade. Naik 7 star punya. Firdaus punya boleh naik. Ah, itu nama syafaat. Ah, itu nama syafaat tu. Banyak bentuk dia. Sama ada bagi manfaat. Atau tolak kita daripada mudarat ataupun bahaya. Cuma Cumanya tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa kita nak sangat syafaat Nabi? Sebab nanti di hari akhirat. Di padang masyarakat. Suasananya sangat menakutkan Di padang masyar nanti tuan-tuan Suasananya sangat menakutkan Sebab di padang masyar Jangan sekali kita bayangkan Masyar itu macam padang bola Padang masyar ni tempat yang sangat menakutkan Mengerikan Padang masyar Lantainya besi Bumbungnya tembaga Panasnya matahari itu sejengkar dan Kalau nak ikutkan maksud hadis tu... ...sebatu daripada kepala lah... ...tapi orang kita selalu terjemah sedengkar... ...tak apalah... ...nak beritahu kata dekatnya dengan kepala kita tu... ...kan... ...tuan-tuan... ...punya dalam keadaan kekalutan manusia pada waktu itu... ...ada yang jalan kepala bawah kaki atas... ...ada yang dalam keadaan... ...macam-macam manusia waktu itu... ...yang semestinya semua tak berbaju... ...pernah Sayyidatina Aisyah... radhiyallahu anha pada waktu itu... Aisyah mengatakan... Eh, Ya Rasul... Malulah macam tu... Oh, pakat tu tengok nanti ya... Mu punya, aku punya... Nabi waktu tu... Nabi marah, ha? Nabi marah... Nabi... Nabi bayat, Nabi bagi tahu pada Aisyah... Suasana Masyar semua... Tiba-tiba dalam banyak-banyak ngeri tu... Aisyah boleh fokus dekat... Hak tak pakai baju tu... Eh, malu itu tak pakai baju... Tengok hak mu aku tengok aku... Kan? Oh, Nabi marah... Nabi kata apa... Eh anak Abu Bakar. Oh, Nabi kalau dia marah main sebut nama pak tu. dia kalau Nabi kalau dia marah, eh anak Abu Bakar. Okey, tak apa. Saya anak bulat sikit tapi tak apa panjang pula, tak apa. Dia kata, "Eh anak Abu Bakar." Dia tak Aisyah binti Saidina Abu Bakar. Tapi, "Eh anak Abu Bakar, tu main Nabi marah tu." Dia kata, "Eh anak Abu Bakar." Mahsyar suasananya bukan macam tu. Tak ada siapa-pun yang sempat nak yanzuru, nak tengok satu sama lain tak ada. La yasrabun wala yaakulun. Tak ada siapa-pun nak makan, nak minum, tak ada siapa lah time tu. Kita disibukkan dengan apa time tu. Tak ada siapa pun nak tengok, tak ada tak sempat dah Nabi marah tentu. Sebab Nabi kata manusia semua waktu itu akan mendongak ke langit 40 tahun. Mendongak ke langit selama 40 tahun tak tunduk-tunduk. Apa sebab? Sebab semuanya tengah tunggu keputusan Allah. Tuan-tuan jangan main-main. Maknusia -main. ini. Oh dahsyat. Maknusia ramai tak ramai. Tuan-tuan tengok eh. Dia manusia ini. Rasul, Nabi. Semua kena soal. Termasuk dengan umat Semua kena Umat lagi kena Nabi-nabi pun kena Umat pun kena Oi, Semua kena Robloh Semua kena Semua kena Dunia ni ada lagi lah Golongan-golongan yang Lepas itu Lepas Akhirat semua kena Semua kena tonton bayang bayang eh? Kalau semua kena Berapa ramai manusia Nabi sahaja 124 ribu Dan umur tiap-tiap Nabi Bukan pendek-pendek Nabi Adam 930 tahun. Nabi Nuh umur ceramah saja 950 tahun. Ceramah saja 950 tahun. <laughs> ceramah saja 950 tahun. Wah, tuan-tuan. Jadi, maknanya apa? Kalau umur lagi panjang, lagi banyak kena tanya. Kita setara umur pendek pun kena banyak audit dah. Ini umur panjang lagi banyak soal. 124 ribu Nabi. Rasul 312 orang. Rasul hak kita kenal dalam Quran semua ni 25 Rasul. Ulu Azmi 5 orang. Tonton bayanglah. Nabi saja dah ratus ribu. Bila giliran kita ni? Sebab itu bila dah queue panjang. Kita beratur panjang di pejabat Puh pun berasa lama dah. Ini tuan-tuan tunggu. Oh, panjang punya panjang tu. Tu yang ada yang minta pada Tuhan. Doa ni tuan-tuan jangan do'a amal pula. Ni doa ni orang hak tak betul kan, ni. Nanti di mahsyar ada orang dek kerana lama sangat tunggu, dia minta ke Tuhan, dia minta pada Allah dengan satu permintaan Apa kata dia? Rabbi irhamna walau ila annar. Ha, tutup email jangan macam doa ni lah. Dia kata apa? Oh Tuhan Saya mudah faham eh, maksud dia. Dia kata lebih kurang dia nak kata macam ni lah. Oh Tuhan ku. Kalau aku ini senarai neraka. Hatta sekarang lah. Eh? Buh sekarang dalam neraka. Tak larat tunggu dah. Lama sangat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Masyar tu punya letih tunggu. Sampai ada orang minta kalau lah aku ni senarai neraka hantar sekaranglah Lama sangat menunggu kalau neraka nak god hantar sekarang oh dia ingat api neraka Supaya api bagai ayam api neraka ni dahsyat tuan-tuan tapi sebab dia dia tak kenal lagi tu nak bagi tahu kata mahsyar ini penantian itu satu penyiksaan oh ayat orang pintar tu penantian satu penyiksaan bertunang dua tahun oh lama Tak boleh tunggu dah, tak boleh tunggu dah. Ni mahsyar, tunggu itu pun seksa. Apatah lagi kena seksa. Oh, tak boleh bayang. itu dalam banyak-banyak suasana itu, kita sangat takut, tapi jangan risau tuan-tuan. Untunglah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sebab dalam banyak-banyak umat Antara umat yang paling awal sekali Antara umat paling awal Kena panggil Kena siasat dengan Allah Ta'ala Di mahkamah Allah Siapa? Umat mana? Antara umat paling awal Adalah umat Nabi Nuh Alaihissalam Umat Nabi Nuh Bukan kita Kita oh kita paling akhir Kita barisan paling belakang Oh Jangan mimpi nak pergi depan Kita belakang pun duduk belakang Senyap-senyap sana Ni yang paling awal Siapa kena? Umat Nabi Nuh ala islam Masa umat Nabi Nuh kena panggil Allah subhanahu wa ta'ala dia tanya kepada Nabi Nuh Allah ta'ala tanya kepada Nabi Nuh Halbali'uhum risalat Allah Allah tanya kepada Nabi Nuh Eh hey Nuh Betul kamu ni Menyampaikan dakwah risalah aku Ceramoh pada kau punya umat Kamu buat kerja tak masa hidup dulu ni Apa Nabi Nuh jawab Naam ya Oh saya dah sampaikan dakwah Risalah semua saya dah sampaikan Tapi Tuhan dia adik Dia bukan tanya sebelah pihak saja Dia tanya pada umat pula Umat Nabi Nuh Eh umat Nabi Nuh Betul kamu punya Nabi ni Ceramah, dakwah Sampaikan aku punya risalah pada kamu semua Tuan-tuan rasa umat Nabi Nuh jawab apa? Umat Nabi Nuh jawab apa? Umat Nabi Nuh kata Duh Nipu <laughs> Dia bohongnya. bohong Nuh tak mengajarkan kami apa-apa pun Dia tidur di rumah makan elang buta ha. Duk main Facebook, duk main WhatsApp ha. Ha, Nipu ya, dia, dia tak ceramah pun, tak dakwah pun Tuan-tuan, ni sekarang ni dah jadi ber, ber, ber, ber, bertembung dah Nabi Nuh jawab gini, umat Nabi Nuh jawab macam ni Siapa nak selesai masalah ni? Siapa nak selesai ni? Cerita ni tuan-tuan. Kalau saya tak cerita ni pun tuan-tuan memang akan jumpa pun. Tapi bila saya cerita ni. Bila tuan, -tuan jumpa di Masyarakat nanti lagi. Oh ini tak Liah cerita dulu. Oh, pagi subuh Jumaat ni, kan. Tuan-tuan hmm. ni Nabi Nuh jawab gini. Umat Nabi Nuh jawab macam ni. Nak selesai masalah ke mana ni. Tiba-tiba ada satu umat. Duduk paling belakang. Duduk paling belak belakang sekali. Dipanggil paling ke depan Itu satu umat Yang Tuhan sebut dalam Quran Umatan wasatan Litakunu syuhada ah, Satu umat Yang umat itu umat pertengahan Menjadi saksi Kepada umat-umat lain Siapa umat itu Umat mana Umat Umat mana Ah, Umat Paulimoh Ha? Pasal kita dengar dah seramah ni Haa kan Ya ke Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Termasuk kita semua kita belakalah Kita belakalah semua tuan-tuan Kita yang duduk paling last sekali Tuhan panggil paling depan sekali Pasal apa Eh Tuhan tak tahu tahukah Apa yang dah jadi Selesai ha Tak Pasal apa kadang ada saksi-saksi pula Ni Tuhan nak tunjuk dia punya kuasa Allah kan maliki yaumidin penguasa hari pembalasan. Oh Tuhan panggil kita, panggil ni. Kita berlaku ada ni. Hmm baik ke depan. Tonton jangan pula kata tu oh Ustaz Lia kata betul jadi, jadi jadi Time tu tak payahlah, memang betul jadi apa? Kita akan pergi the sekali. Dan Tuhan akan tanya pada kita. Tuhan akan tanya kita soalan ini. Eh hey, umat Muhammad semua. Betul ke Nabi Nuh telah menyampaikan risalah aku kepada Umatnya Tuan-tuan Waktu itu kita semua sekali akan jawab apa? Kita semua jawab apa? <San> Naam Ya Nabi Nuh Telah menyampaikan risalahmu Ya Allah Kepada umatnya Tuan-tuan tahu tak? Umat Nabi Nuh Bila kita jawab begitu Umat Nabi Nuh Semua tengok kita flat, Semua tengok kita gini Mari hmm? mana ni? Mari mana mu, mu hidup zaman bila? Hei mu tak hidup lagi, mu tak beranak lagi. Kami dah hidup dah. Oh, tak salah nak menipu. Wah. Ah, <laughs> umat mari mana umat tahun bila? Kami tahu bila? Betul. Semua terkejut. Mereka kata Kaifatashhaduna alaina wa nahnu awwalul umam wa antum akhirul ummah. Bagaimana mu semua boleh tahu cerita kami ni? Kan padahal kami umat awal mu umat akhir kita semua waktu tu akan menjawab depan umat Nabi Nuh dengan jawapan kita Nashhadu anna Allah habasa ilaina rasulana wa anzala alaihil kitab kita jawab kami menyaksikan kami tahu cerita-cerita kamu semua ini Daripada Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kami ceritakan cerita kamu semua yang disebutkan dalam Quran. Ada dalam Quran cerita kamu semua itu sebab kami tahu cerita kamu. Maknanya tuan-tuan kita ini menjadi umat apa? Umat apa? Umat, umat VIP. Kita ni umat istimewa tuan-tuan. Umat lain tak ada Untung tuan-tuan Dahlah umur pendek Umur pendek Umat paling belakang Dipanggil paling depan Itulah namanya VIP Datang paling akhir Balik paling awal Kita tunggu dia lama Lama tunggu dia Dia mai mari berang-berang Dia balik dulu ha, Itu kan VIP uh, Umat VIP gitu Dia hidup paling lah Tapi paling awal masuk syurganya nanti kena hisabnya kita dulu settle subhanallah inilah namanya Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi lah kita menjadi umat yang mulia kerana Nabi lah kita jadi umat yang sangat mulia banyakkan selawat pada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala jadi Sayyidina Muhammad sangat mulia banyakkan salawat pada Nabi Allahumma sallyalaihi wasallam kerana Apa amalan Apa amalan boleh kita buat Supaya kita dapat syafaat Nabi di akhirat nanti Saya kira ada enam amalan ringkas saya sebut Enam amalan ini Tuan-tuan kalau rajin buat Tuan-tuan akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di hari akhirat nanti <tuh> Apa antara amalan dia Antara amalan dia Yang pertama sekali ialah Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan Asadun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi Nabi kata orang yang layak dapat syafaat aku di akhirat nanti adalah orang yang dalam hatinya sentiasa ada kalimah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Ingat tuan-tuan Artinya apa? Orang yang kuat zikir Orang banyak ingat ke Tuhan Dia akan dapat syafaat Nabi di hari akhirat Kita ni dalam hidup tuan-tuan Kalau kita kenal Allah Banyak masalah selesai Betul? Kenal Tuhan, kita kenal Allah Ta'ala ni dengan hari-hari sebut nama dia. Apa jadipun, nama dia tu di bibir kita, banyak masalah selesai. Dia supaya kita ni kalau kenal orang Atta, kita kalau kenal orang Atta, banyak masalah selesai. Kita kalau tak kenal tu, payah surat tu, surat ni, oh jumpa kawan ni, jumpa PA dia, oh, kiri, orang kanan kiri bawah. Oh nak jumpa dia, payah tu lah. nak jumpa betah lah kejar dia eh, nak jumpa dia tapi banyak sangatlah prosedur-prosedurnya tu ya Allah. Eh tapi kalau kita kenal orang atas tak payah dah. Tak payah itu ini, tak payah tak payah. Halo, WhatsApp WhatsApp WhatsApp. Halo Tansri, mau jumpa boleh? Kita ada nak minta sikit ni. Eh, beng eh beng eh. Mari mari mai mai mai. Mari kena colek kerang abang. Colek kerang. Mai kena kena apa nasi kabu dulu. Mai mai mai kena air kapung eh. Tak payah dah. Tak payah jumpa dia pun tak payah. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? <laughs> maksud saya, kalau kita kenal dengan orang Atas, banyak masalah selesai. Yang masalah ni nak jumpa tu, jumpa. oh banyak sangat, banyak cara sangat. Kita dengan Allah begitu. Tuan-tuan kenal Allah, nanti jalan nak jumpa Allah, Tuhan mudahkan. Tuhan mudahkan. Macam cerita saya dengar Kita pernah dengar kot. Kan saya dengar Sayyidina ni Allahu akbar. Insan sahabat Nabi soleh sangat mulia. Sayyidina Umar ni sampai tahap Nabi kata kalau ada nabi lepas aku Umar orang dia. Ha Sayyidina Umar eh. Ha, ini jadi bukti juga bagi puak-puak Syiah ni. <laughs> ha, kan. Ha, nabi kata kalau ada nabi lepas aku Umarlah orangnya. Kalau tak ada dah. Hebat eh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hidup dia... Memang ibadah memang kuat. Memang kuat. Satu ketika waktu dia kena bunuh... Masa dia kena tikam dengan Abu Lu'ah lu kan? Masa dia kena tikam... Masa dia wafat. Masa dia meninggal... Sayyidina Osman Ibn Afan mimpi ya. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman mimpi. Dalam mimpi Sayyidina Osman nampak... Sayyidina Umar waktu masuk ke alam Alambarza... Malaikat... Muka Naki datang nak tanya soalan Biasa ha? Malaikat Muka Naki ni Fijal dia Musapa pun aku mari tanya soalan tu Soalan bocor ha? Mari soalan tu juga Marabbuka Madinuka Gitu lah Sayin Omar Orang oh, Malaikat mari tanya Marabbuka Jadi Sayin Omar pun Allah Sayin Omar kan Balik Malaikat Omar punya jawab tu Maknanya seolah-olah lah Allah lah. Tanya banyak pula. Soal Allah macam. Dia nak jumpa Tuhan cepat-cepat. Mu tu tanya tu banyak cara pula. Tanya pula. Apa Tuhan mu? Apa agama mu? Aku hidup mati kerana Allah. Tanya lagi. Soal lah gitu Balik malaikat. Sebab so, malaikat ni kija dia memang kena tanya soalan. Prosedur. SOP. SOP. Ha, mu mati tanya soalan dulu. Masuk sini. Duduk sini. Tunggu-tunggu petang. Eh hey, dah dah dah. Omar dia nak cepat. Sebab dia sayang Tuhan. Sayyidina Umar, hari dia kena tikam. Berdarah-darah ni, tuan-tuan. Dia memang pendarahan teruk. Dia minta pembantu dia cuci darah dia. Merangkak datang semayang subuh berjamaah. Tuan-tuan boleh bayanglah. Hmm. Kena tikam, berdarah-darah. Dia minta pembantu dia bersihkan balik. Pembantu dia terkejut. Amirul mu'minin. Apa sudah jadi? Darah cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Aku subuh, main subuh, subuh. Subuh berjamaah Merangkak dia pergi Subuh berjamaah Tuan-tuan bayanglah Orang sayang Tuhan sampai mati Kita katikan nyamuk Payah tu tuan-tuan Sebab tu kita Sebab tu tengok Senoma Dia ni hati dia Allah tau Sebab itu bila dia mati Dia nak cepat-cepat jumpa Allah subhanahuwata'ala Kekasih hatinya tu tuan-tuan dalam hidup Orang kenal Tuhan Banyak masalah selesai banyak masalah selesai. Maknanya kita ni nak dapat syafaat Nabi, banyak-banyakkan zikir, ingat Tuhan. Apa jadi dalam hidup, banyak-banyakkan sebut nama Allah. Kita kan dalam hidup, apa-apa jadi semua ada kalimah kan, ada kalimahnya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah sebut bang, musibah. Benda hak kita tak pernah nak suka, kena ke kita. Jadi apa sebut? Yang apa Raihan kata apa? Ketika hati sedih dan pilu Kerana ujian melanda Ingatlah dia sementara Ucapkanlah Ucapkanlah Alham Alhamdulillah Saya rasa innalillah kok Salah lirik pun ini Dengan mula, dengar mula Youtube, Youtube, Raihan Inna dia kalau musibah tadi sedih dan pilu. Ha. Kalau kena musibah alhamdulillah tu wali tuan-tuan. Hmm, ni banyak wali ni, wali. Ah dia kalau musibah innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita takjub, baru tengok satu benda, oh rasa hebat, rasa oh hebatnya, sebut apa? So, ah subhanallah. Dengar kata suami nak tambah suara lagi, kak. Sebut apa kak? Sebut apa? Wah, bet ni masih buat apa? Eh, ada semua apa? Kak, ina lila, wah ina lila macam, oh aduh, meninggal, bahaya, Oh bahaya, bengeng, dia orang oh, orang oh, oh, perempuan gitu lah. Dia cemburu ni, dia tak kira tempat, tu dia cemburu ni, oh nama orang perempuan gitulah, kelate kat tengah nung kedah bin, sama, sama, sama mana negeri cemburu sama, ada cerita dulu ni ada seorang. Dia teringin nak tambah seolah lagi Jadi dia minta cadangan lah Pada seorang ustaz tu ustaz, Oh kita ni bos nak tambah seolah lagi bos nak tambah basah lagi Nak nak ramai umat bagi ramai umat Oh iya Allah ramai umat <laughs> Jadinya apa Cadangan ustaz lah Jadi ustaz tu kata Mu buat gini gini gini gini lah Dia kata oh betul juga Oh tak fikir pula Apa dia Ustaz cadang Mu nak tambah seolah lagi Bawa istrimu Di Mekah Ha, buat umrah sana. Albatupujuk ah. Mekah ah. Minum zam, -zam. Oh, 5 liter zam-zam hati sejuk. Ah. Ha. Sebotol ke besar kena, no. oh hati sejuk. Jadi dia royol oh, lah, bawa isteri dia gi sana buat umrah. Tawa tu, tengah tawa, selesai tawa, sebelum pisa'i dia ajak isteri dia berehat tahu. Rehat dulu. Mai duduk dulu. Senyum-senyum belu baik dulu. Eh ni abang nak cerita lah, ni. kita hmm, ni duk di Mekah ni. Ha. Air ay mula dia kita ni duk di Mekah eh. Isteri dia memang hey bukan Melaka, Mekah ha. <laughs> uh, eh jangan abang kelah. Dah. Duk di Mekah ni nak raya tu lah duk di Mekah. Ha ni Kaabah. Kaabah air makan Ibrahim. Ha, ha ni. apa ni abang ni straight to the point ni. Cerita apa nak cerita? Banyak pula um oh, Mekah lah Kaabah makan Ibrahim. So, gini habis uh, rasa siap uh, apa ni duduk uh, di rumah so, sore-sore uh. anak semua lepas asrama kolej semua dah kesian duduk tengok mengadap go show uh, siap malam kan uh. jadi uh, berasa nak cari kawan uh, kawan kawan mana tu oh bini dia mula tanya dah taklah kawan uh, tambah seolah lagi tuan rasa bini dia okey tak okey Pasal Mekah. He. Mekah ni jiwa sejuk. Ha. Awak pergi zam-zam tawa selamat. Ha. Tapi tuan-tuan. Okey tak okey tu. Wallahu'alam lah. Cuma ada dua tahun lepas. Ada kejah jemaah umrah kita. Orang lain semua tawah keliling Ka'bah. Arah lawan jam. Tapi ada dua jemaah ni. Arah jam. Dia lawan aruh. Rupanya bini dia kejar. Oh. <laughs> Jadi orang tina ni sama ya. Mau Mekah ke keratai ke mana Sama-sama sama, sama, sama eh. Dia punya cemburu sama eh, tuan -tuan. Jadi carilah tempat lain Aduh ah. dia Orang polygami ni Dia ada kekuatan lah Kita ni kalau Had jenis kuat Oh kita kuat sembang ni tadi Had selu-selu Had ah, tu nak jadi tu Had tu ada harapan tu Had jenis kita tak payahlah Sembang je lah Kalau tak boleh tahan gaduh Kuat ai, Memang jiwa tak kuat Tak boleh hidup suruh Petronas ma, Tak payahlah Kan? Ha, ini ada kelebihan orang-orang dia Sebab poligami ni bukan wajib Sunat Sunat tu buat dapat pahala Tak buat rugi <SILENGEN> Itu kan ni yang pertama ya, Yang keduanya eh, Lagi tajuk kita ni Lagi tajuk dah Lagi-lagi tajuk <SILENGEN> Yang keduanya Nak dapat syempaat Nabi Yang keduanya ialah Memperbanyakkan Kita membaca Quran ha, Banyak baca Quran lah Baca Quran ni saya tak ulah lah Saya ingat Kau-kau pun memang dah baca dah ...Quran ni paling-paling tidak pun sebelum tidur... ...baca surah Al-Mulk... ...baca surah al mu ...pagi-pagi surah Al-Waqa'ah... ...jaminan rezeki... ...pagi-pagi... ...malam Jumaat... ...surah Al-Kahfi... ...tuan-tuan yang biasa dah baca Yasin... ...baca yalah... ...Yasin baca di masjid... ...balik rumah sambung baca Kahfi pula... ...tak banyak, 110 ayat... ...cuma orang tak biasa... ...duk biasa Yasin saja... pejam mata boleh baca... ...sekali baca Kahfi... ...dia rasalah juga... Baca-baca-baca betah tengok. Jan, oh tak habis lagi. Jumpa Nabi Musa, Nabi Hidir, Zulkarnain, semua banyak kan cerita dalam Asabul Kahfi, boh banyak-banyak. Nak habis tu. Tapi orang dah biasa baca, saya ingat tak sampai setengah jam habis lancar, dia baca lancar. Hari-hari baca surah Kahfi, selamat daripada fitnah Dajjal. Ah itu baca Quran lah, insya-Allah. Tu yang kedua. Amalan yang ketiga, cuma saya tersalah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan baca Quran bagus. Tajwidnya apa semua Tapi jangan lupa lah Marilah sama-sama kita tengok Semak pula tengok Ayat pengertian tafsir dia Kitab tafsir banyak Tafsir dulu saya ingat Tok Guru kan Arwah Tok Guru mengajar dulu Tafsir Nurul Eksan ha, dulu ada, kan? Kalau saya di Kedah Tok Guru arwah juga Tok Guru Haji Saleh ha, Saya dulu belajar dengan Tok Uji Saleh Kitab tafsir Nurul Eksan Seronok kan tuan Sedap lah sedap Tajwid ni puluh tahun dah Lama sangat dah tajwid. Betul tajwid. Tapi kalau dah lama sangat tajwid, langsung tak tengok tafsir, sampai bila nak faham? Sebab itu yang mari masjid banyak tu juga. Orang tu juga. Pasal Quran tak pernah masyarakat faham. Mari kita tengok pula pengertian dia. Tu Piramli buat cerita dulu. Saya dulu ada rezeki dapat sembang dengan arwah Dato' Haji Sata. Kan? Sembang dia, dia cerita, dia kata Piramli. Ini kalau buat cerita, dia banyak sinis. Dia banyak, pasal apa? Kita akan tengok... Kita duk suka, duk geli hati gitu, sampai bila apa tengok gitu, tahu dah lawak tu di mana, tahu dah. Tapi kita akan gelak juga, pasal dia, dia buat cerita tu, ada benda tu kena sepanjang zaman, kena. Madu tiga, masa manis, lapor semua tu kan, ibu mertuaku. benda tu terjadi sepanjang zaman. Sama juga satu bab cerita pendekar Bunyan Lapok, ingat tak masa Bunyan Lapok cari pasar dengan cikgu Ros. Lepas tu semua masing-masing minta maaf Buat lagu Maafkan kami Maafkan kami Lepas tu dia buat surat Apa? Encik Guru tulis surat lah Memaafkan semua bujang lapuk semua Tapi selit bawah pintu Tiga orang bujang lapuk baca Surat sama baca lain-lain Ajis baca bunyi syair Sudin baca bunyi arab. Ramli baca tak bunyi langsung Ramli baca Tuan-tuan tahu tak Kata arwah Pak Jiz Atah Dia kata sebenarnya P. Ramli itu dia nak Perli orang Melayu kita Yang sibuk baca Quran Yang pertama macam Macam Pak Ajis Pak Ajis kan sibuk lagu kan? Al-Qisah Toyib Al-Qisah maka tersubuk Al-Qisah Toyib Sangkancil datang beramai-ramai mengadak bawah duli yang maha mule Sultan PIR aun. mana PIR AUN pakai Sultan entah itu dia nak perli orang Melayu kita yang jelek baca Quran Kira nak menyahut saja Allah. Allah Tak faham pun. Betul tak? Allah Tak faham pun. Allah berlagu Allah Tak faham makna. Allah Allah Jangan Allah Ataupun jenis macam sudil. Ual fadan fasiru. Ta'adul pokok kayu wit. Itu jenis apa tu? Tumpo, tumpo, tai unta. Itu orang jenis apa? Jenis apa tu? Jenis orang baca Quran tajwi semata. Panas sutariq. Eh apa dah tu? Itu kan qalqalah. Ah. Tapi tak faham, betul tak? Baca betul Quran mesti kena baca dengan tajwid. Tapi tajwid dah lama dah. Mari selok pula tengok tafsir pula apa Tuhan kata ni. Ha, itu. Tapi ada juga orang macam Ramli. Quran dia, dia pegang Quran tu. Quran dia pegang. Tapi tak bunyi. <gul> ada ada? Zaman sekarang ni saya ingat insya-Allah lah tak adalah yang buta Quran. Tapi kalau zaman dulu-dulu ni awal-awal dulu ni Quran dia pegang, tapi terbalik. Pernah jumpa ada orang pegang Yasin tapi terbalik. Uh, tapi mulut ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam kan? Ni ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ada gitu. Jadi saya insah lah masa duduk dengan Datuk Pak Haji tu maknanya saya dapat cerita ni direct daripada dia lah kira hadis mutawatir ya. Ha, ya. Bukan <laughs> bukan mau duk bukan doih eh ni. Kan? <laughs> ha nah itu. Jadi banyakkan baca Quran ni ya tuan-tuan, dapat syafaat Nabi di akhirat. Amalan yang ketiga banyakkan berpuasa. Pun saya tak ulah lah cuma saya nak sebut orang oh. yang rajin berpuasa sunat dapat syafaat Nabi. Tuan-tuan kalau bagus rajin puasa... Ada yang puasa... Kameh. Ataupun ada juga rajin puasa... Macam puasa Nabi Nabi Daud... Nabi Daud jenis puasa dia... Hari ini puasa... Esok tak puasa... Lusa puasa... Tulat tak puasa... Dia selang sari... Dalam setahun... 6 bulan puasa... 6 bulan tak puasa... tu puasa Nabi Daud... Tuan-tuan mungkin macam tu kot... Jenis-benci tu kot... Hari ini puasa... Esok tak puasa... Lusa tak puasa... Tulat tak puasa... Ah, Ramadan nanti baru puasa kita macam kemas dah hari tu je puasa. Ha raja-raja <gajian> puasa ya. Uh, 1 2 3 4. Amalan keempat, keempat. amalan yang keempat yang ni tonton kalau tonton boleh buat ni sangat bagus. Amalan yang keempat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut man qala hina yasma'un Allahumma rabb hadzihi adawati tamma qaimah sampai habis. Nabi sebut halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nabi sebut siapa-siapa yang lepas azan mahu pun iqamah pun sama jugalah. Kita baca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tamah tu sampai habis. Nabi kata berhak dia untuk mendapat syafaat aku di hari akhirat. Jangan main-main tau. Lepas azan jangan duk sembang nak. Jangan lepas azan doa dulu, doa dulu. Dan kalau boleh, mana-mana azan. Azan masjid kita, azan surah, azan TV, azan radio, azan YouTube. Doa je lah tuan-tuan. Asalkan lepas azan, doa sajalah. Tuan-tuan dapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Amalan yang kelima, iaitu memperbanyakkan selawat. Ni pun tuan-tuan pernah dengar lah kan Nabi sebut. Salah alaih salatan wahidah. Salah alaihi wa asyara salawatin. Siapa yang rajin selawat padaku Allah kurniakan dia. Apa ni? Allah selawatkan kepadanya sepuluh kali. Allah selawat pada kita, Allah ampun dosa, angkat darjat. Orang rajin selawat, Allah kurnia cahaya tahu, tuan-tuan. Orang rajin selawat pada Nabi, Allah kurnia cahaya dalam hidup dia. Cahaya macam mana? Cahaya dalam hati, dalam jiwa kita, depan kita cahaya, petunjuk. Dulu, saya di Mesir dulu, di Saya dulu uh, azhar cawangan Tontor Sekarang tak ada dah semua Sekarang semua kaherah. Masa zaman saya dulu Saya belajar di Tontor uh, <coughs> Dekat Tontor tu Dia ada satu masjid tentuan kalau pergi Mesir Ingat cerita saya ni lah Ada satu masjid di Tontor ni Namanya masjid tu dikenal sebagai Masjid Ahmad Saidi Ahmad Badawi uh, Bersempena nama seorang ulama' ni Ulama' ni Syih Ahmad Badawi ni Dia memang satu orang yang kuat zikir Kuat selawat Dia tinggal duduk di sutuh, di bumbung dia Duduk di bumbung masjid di sana jarang hujan boleh <laughs> Di sini letik juga dia pun Payung sedia, sana jarang hujan Dia duduk di bumbung Dia duduk di bumbung Dia punya biji tasbih dia Dari siling sampai lantai ha, Besar mana tu saya tak pasti ya. Besar bola golf kalau saya tak pasti ya. Tapi panjanglah dia punya tasbih dia Siang malam Zikir selawat Zikir selawat Selawat zikir Kerja dia Ada satu benda pelik tentang dia Muka dia berbalut Muka dia berbalut Orang tak pernah nampak muka sebenar dia Muka dia berbalut manjang Orang tak pernah nampak muka dia Balut Tak ada siapa pernah nampak muka sebenar dia Dia balut muka dia Jadi orang pun Yalah muka dah kalau dah berbalut ni Orang mula bercakap Haa jerawat banyak tu M hmm, ada kudih m ada kau ada sopok laporan macam macam kata lah sampai pemerintah dapat tahu pemerintah arahkan dia buka muka, buka kau punya muka atas faktor keselamatan lah takut nyamal jadi apa pula kan. buka kau punya muka dia tak dia tak mau buka tak saya buka dia buka dia tak mau buka lah kali mari orang semua tarik dia punya muka tarik dia punya kain tutup muka dia, tonton tahu apa jadi tarik dia punya muka, gentak dia punya terbuka dia punya muka, semua yang ada dalam masjid, yang ada dalam majlis itu tengok, terkejut, ada yang pengsan, gempar pun ada. Tonton tahu apa jadi. Apa sebab muka dia jadi macam tu? Sampai orang tengok jadi macam tu, apa sebab? Kita sambung lain kali, tuan ya? ya. Insya-Allah ya. Oh, cari pasar tu. Tengok sedak letih alah, bakal bangunlah. Eh? Jawapannya ialah, rupa-rupanya bila dibuka kain penutup muka dia tu terpancar sinar dari muka dia. Bersinar muka dia. Bersinar muka dia. Sebab tu orang yang tengok itu takjub, terkejut. Mana ada muka gini? Terang, comel muka dia. Oh, terkejut. Cuma tengok muka ni, comel muka pakai SK2. Kau telah lari ke butih apa kau pakai ni. Pakla beli je, comel rebah pingsan kejut rupanya dia kata dek kerana dia sayang dia cinta pada nabi amalan dia ialah amalan dia ialah dia rajin baca Allahumma salli wasal Panjang-panjang tonton balik tonton google Google Sekarang anak mudah gitu lah Cari tenang tonton tuan, tuan type Selawat Badawi Itu yang menjadi Tukaran Itu sejarah Sejarah Selawat tersebut Daripada syekh itulah Dia karang Dia sayang Nabi Izin Allah Allah kurniakan muka dia cahaya Orang rajin selawat Muka cahaya Jadi akak-akak lagi penuri Tak payah puas tepek lah. Potai-potai pun, potai pun, potai pun, potai Allahumma salli. Selawat, selawat. Muka cahaya lah, insyaAllah. Tu ada akak tu, kata, oh betul Ustaz. Oh, suami saya As nak tidur, muka cahaya. Muka dia jadi cahaya, nampak muka dia. Tu namanya dia baca WhatsApp. Ha, bukan baca selawat. Dia baca WhatsApp. <laughs> baca WhatsApp tu, tegang. Tengah mulut tu itu. Ayah ah, wajib rajin selawat Allah bagi cahaya dan penutup dan yang terakhir yang keenamnya iaitu untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah kita mendidik anak menjadi anak yang soleh sebab nanti kita mati nanti semua yang ada di hadapan saya kita semua ni semua ni ahli syurga ya. Amin amin amin. Ah, kak ayah semua ahli syurga. Amin. Kita masuk syurga Allah cerita Nabi cerita Ada orang, dia dah masuk dalam syurga. Dah dalam syurga. Dalam syurga. Dalam syurga. Okey. Tiba-tiba, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Allah angkat darjat dia. Dia tu, kalau kita sendiri pun terkejut. Eh, kita tahulah amalan kita setara mana. Tiba Tuhan angkat darjat. Dan ahli syurga tu pun tanya pada Allah. Ya Rabbi, inni lihazihi. Oh Tuhan. Ini semua Macam mana aku boleh dapat ni Aku boleh dapat kelebihan ni macam mana Lalu Allah Ta'ala kata Oh pegang ni tuan-tuan Oh pegang ni tuan eh? Allah kata Kerana Istighfar dari anakmu Untukmu Aku angkat darjatmu Di dalam syurga kerana anakmu siang malam minta ampun untuk kamu maka beruntunglah siapa-siapa yang ada anak-anak yang mulut dia ringan istighfar minta ampun pada Allah untuk mak bapak dia rabbirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dia yang ada anak-anak ada dalam majlis ni jom kita banyak-banyakkan doa untuk mak bapak kita Kalaulah ceramah saya ini adalah ceramah terakhir saya Saya mohonlah sangat Marilah kita jadi orang yang sayang mak ayah kita Kalaupun masa hidup kita tak sempat nak bagi dia hadiah Tapi tolonglah hadiahkan dia Dengan doa yang tulus dari hati kita Ya Allah, ampunkan mak bapakku Ya Allah Tempatkan mak ayahku di kalangan orang-orang soleh. Ya Allah Saya tuan adalah hidup Rezeki hidup dengan ayah tak lama Ayah saya meninggal tahun 2010 Ayah saya polis 64, 684 Demi nombor polis dia tu Tapi Mana-mana saya pergi cerama Ada kalanya ha, Ini saya tak bawa Kadang-kadang saya pakai baju Baju arwah ayah Kadang-kadang kopiah tu Ayah saya punya Kadang jubah tu Kadang saya siaran di TV ke apa Jubah tu ayah saya punya Nak bagi bagitahunya Ayah saya bukan ustaz Tapi mudah-mudahan Jubah yang dia punya Saya pakai Sampaikan ilmu pada orang Ayah saya dapat pahala di sana. Amin. Ya Rabbil Alamin. InsyaAllah. Saya kira cukup sekat ini saja dahulu. Kepada saya puluh sembilan sekejap lagi. Saya doakan moga Allah Ta'ala bagi keberkataan dan tuan-tuan. Dan Allah berahmati bumi Kelantan. Terutamanya penduduk-penduduk tahun 5 ini dan Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat. Teruskan sokong majlis ilmu, teruskan solat berjamaah kita, hidup dengan berkasih sayang. Allah rahmati kita dunia dan akhirat. Akuu qaulihaza wa astaghfirullah al-auzu bihi walaqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum aṣ-ṣalliʿala Muhammad, wa ala ala siri Muhammad. Allahumma inna ilman wa rizq al ja wa amal ja al-mutakabbala. wa wa ja min kami di kalangan orang-orang yang bertawab, ya Allah. Jadikalah kami di kalangan orang-orang yang soleh. Jadikalah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa mengajar, yang sentiasa menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu pada orang lain, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh, Ya Allah. Kurniakanlah kami anak-anak, anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, Ya Allah. Kurniakanlah kami anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, Hurniakalah kami anak-anak yang akan memandikan jenazah kami, mengkampankan jenazah kami. Malah anak-anak kami lah yang akan mendoakan kami suatu kami berada di alam marzah nanti. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Ya Allah, matikalah kami dalam keimanan. Matikalah kami dalam amal salih, Ya Allah. Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamü aleyküm ve